бо був не по літах розумний і спостережливий. Тривале перебування у полоні серед чужих людей навчило його обачливості і хитрості, а хитрість і обачливість, як відомо, зброя слабших, пригнічених і принижених. Він довго цілився і нарешті вистрілив. П'ята стріла цвьохнула різко мовбатіг, і уп'ялася у стовбур дерева трохи вище над обручем. Аттіла радісно і з полегшенням вигукнув не влучив, моя зверху, моя, і додав поблажливо. Але й ти чудово стріляєш. Не хотів би я з тобою зустрітися вічна віч у бою. Після цього уподобав Аттіла Аеція і три чи чотири літа поки Год перебував у Гунню, дружив з ним. Разом їздили вони на лови, разом навчалися гунському військовому ремеслу, ходили зі старшими на Словенів чи Даків, коли ті бралися за зброю, щоб звільнитися від гунської камчі. А ецій був кмітливий отрок і швидко переймав усе гунське, і звичаї, і мову, і військове ремесло, особливо військове ремесло. Коли б то знав Аттіла майбутнє, та не знав він, як і кожний смертний майбутнього. І коли настав час Аецію повертатися додому, він щиро жалкував за своїм другом готом. Минуло багато літ. Помер Каган Руа, помер його брат Мундзук, і стали Бледа та Атіла каганами ходили з війському походи, збирали данину з сусідніх племен. Розросталася держава гунню. Від далекого дону простяглася вона до Дунаю, а понад ним ще багато денних переходів. Разом з тим розросталася, мов, квасне тісто у діжі і таємна ворожнеча між братами-каганами. Нікому не хотілося ділити владу на двох. Кожному хотілося правити самому. Колишня юнацька дружба висохла, випарувалася, мов роса на сонці, а серця їхні натомість наповнилися лютою ненавистю. Та нелегко було їм зіпхнути один одного. Кожен мав військо, мав своїх ліпших мужів, котрі їх підтримували і оберігали, мав окремі улуси, де жили їхні племена і хто ж кого. Хитрішим і спритнішим виявився Аттіла. Задумав він заманити брата в пастку. Для цього послав до бледи посланця. Збирай, брате, військо, повоюємо ромейські міста Віллирику, здобудемо собі слави, а воям здобичі багатої, погодився Бледа. Переправилися вони через Дунай і обложили місто Сінгі-Дун. Воювали його тиждень, воювали другий, а взяти не змогли. Тоді закликав Атіла Бледу до себе на раду, щоб домовитися, як їм взяти те кляте місто. Приїхав Бледа зі своїми ліпшими мужами і зайшов до Атіли в шатро. Довго вони там про щось говорили, надвір долітали їхні голоси, лунав приглушений сміх. І подумали вельможі, бледи й вельможі Аттіли, що між братами настав мир. А тим часом Аттіла, удаючи з себе гостинного господаря, пригощав бледу найкращими ромейськими винами і смачними стравами, і коли той добре сп'янів, непомітно всипав йому в келих отрути. Випив бледа і тут же сконав. Ніхто не підозрював ніякої біди. Та раптом пролунав розпачливий крик, відкинувся важкий полог на мету і до стривожених ліпших мужів вибіг від тіла. Б'ючи себе руками у груди, він закричав «О великий Тенріхане! О гунські народи!» Закотився ясен місяць, погасло золоте сонце, помер великий Каган Бледа, осиротив військо. Що я скажу нещасний його жонам і дітям? Як мені жити без мого улюбленого брата і друга, з яким я пройшов пліч-опліч усе життя? О, великий тен гріхани!